З'явилася, розчервоніла Марія. Від несподіванки Гнат мало не оскандалив себе. З'явилася і засліпила. Язик не повертається, вся кров кинулася в лице. А їй сміх стоїть і сміється. Ох, ті бісові очі, огні! Не думала, що ти такий прошений. Знав же, що у нас колодка, а уминув. Гнат мовчить. «Що в таких випадках скажеш?» На щастя, Мартин вмішався. «А у вас, мабуть, помолотили?» «Та ніби вже. А я от ніяк не впораюсь. Конюшина лишилась. А як цього року яблука? На нашому кутку черва з жерла цвіт і нічого не було. А он на горбах дерева не видержали. Як-то воно дивно створено. Тут так, а там так». У нас, вставляє Гнат, слава Богу, нічого було, та продали, бачте, так бісовій матері, за безцінь восени віддали купцям. Дай тепер то сипнули б грошиків. Кінчили покої з підсміхом Мартин. Ет, які там покої, от хачина така собі. Тепла, не мокріють кути, у мене трясця має, як постав, три роки по кутах мокрота стояла». «Ми в кути добру цеглу дали, і фундамент перелили смолою. О, це добре!» «А мої різолома не догадалися». Далі пішло про худобу, коні, кухарчуківські жеребці, такі коники хоч під губернатора. А тим часом перед очима пройшли вареники, смажена капуста, печеня. Милинці, голубці, доходило до каші, і Гнат почав бастувати. Не йде далі. Не помогло й розпускання пояса. Випиту було також немало. Гнат почав досить гамірно відпускати свої дотипи. Почав і до Марії підлабузнюватись та бісики в усмішках підшивати дівці. Музики тнули свою, свині, вріпі, свині, вріпі, ой годино моя. Парубки з дівчатами йшли навколо трусячка, душно, дівочі хустинки не встигають отирати піт. Гнат тримається бундючно. Хотів піймати на самоті Марію і два рази вже виходив на двір. У темних сінях таки нарешті наткнувся на неї. Не пручалася і не тікала. Навіть за руку взяла, а Гнатові здається, що йому всі царства на світі подаровано, що він багатий, ніби сам цар. Шкода, що от нема чого казати. Стоїш і дивишся, та ще дихаєш. А думав, усе скажеш. От тобі й скажеш. Де-то волочився, питає вона. Та де ж, отак сюди, туди. Добре мені сюди, туди. Думаєш, не знаю. заганною й волочиться. Над не стерпить брехні. Брехня, твердо і рішуче заперечив. Ніколи з Ганною нічого не мав. А нашу ж ляпають язиками? Коли б знав, хто? Ой, Маріє! Урвав і замовчав. По хвилинці. Слухай, Маріє, не можу так далі. Або, або, кажи, засміялася. Не розуміє, мовляв. А розуміє, капусна, гаразд. Будеш, Маріє, моєю. Будеш або ж... Або що? Побачиш, що? Це, Марія, не жарт. Не можу далі терпіти цього. Ну, ти й нетерплячий. А що, ударка? Не бійсь, почує, то з хати вижене лає мене, ні? О, напевно. Знаю сама, люди гуторять. Ти скажи мені, лиш слово перебила. Слово, слово, яка дівка отак візьме і випалить? Голубчику, а бери мене, а приходь. Це, може, лише твоя Ганна. Та ж парубок. Але ходім до хати, холодно. Коли Гнат відходив, до Маха вузлик гостинців нав'язала. Це чуєш від неї, це вона. То знаєш, як то є. Дівча молоде, дурне. Добре воно, але ще молоде, пручається, соромиться. А ти, ти, не цурайся, не цурайся, заходь частіше. Вона тепер не на хуторі. Взяла її до себе. Заходь. Марія теплу хустку на плечі накинула і провела його через сад. Хотів постояти та холоднеча. А Марія все-таки листів від Корнія чекає. Ночі, ох, відівочні ночі, прийшли, подай вістку, не покинь. Чи чуєш ти? Не чуєш і не бачиш, гуляєш в далеких краях, забув, перестав на вік думати. Дні тижні і місяці, хоч би один листочок, не поспала кілька ночей і випила знатом могорич. А дівчата-цокотухи вже давно по селі виспівують, а Гнатуньо грушки тряс, Маруся збирала, а Маруся не йшла заміж, туня чекала. Марія чує співи, і видається їй, що її ховають, що виряджають на смерть.